Коня під сідло, взяти собі найкращого. Артиста візьміть. Щоб видно було одразу. Ага, це старшина їде. Взірець для всіх. І нікому ніякого спуску. Все, що підлеглим належить, дайте. Все, що належить з них, візьміть. Бо я в свою чергу вимагатиму з вас немилосердно по всіх пунктах. Вам зрозуміло? По всіх пунктах. «Ми на війні, товариш Охадєцький», – вже м'якше заговорив Антонович, – «і ви не потурайте, хто та як про вас каже чи подумає. Не потурайте ні на що. Бо ви не мені догаджаєте, не Іванові чи Степанові. Ви здійснюєте волю батьківщини. Все відкиньте, все забудьте, крім неї, крім обов'язку. Дійте неухильно, чесно». Праведливо. І тоді, хоч який будете суворий та нещадний, бійці ніколи не перестануть вас поважати і любити. Іван Антонович схилився біля возу на ящики мін, задумався. Хома тим часом чолавкаючи в калюжах, добрався до крайнього воза, розшукав серед їздових свого земляка і приятеля Каленика. Каленку, вставай. Їздовий щось миркнув і вибгався ще дужче. Хома нагнувся, затряс його за плече. Вставай, кому сказано. Очманілий каленик неохоче підвівся, сів. Що таке? На пост. На пост? Каленик смачно позіхнув. А котра зараз година? Хіба ти своє вже відстоюв? Уже відстоюв. Йде дуже швидко. Судилося стільки. А гмиря Ха зараз він стане, а я піду в третю. Ні, ти станеш зараз. Тож чому? А тому, розлютився хома, що встань, коли з тобою командир розмовляє. Приятель схопився як опечений. Коли Хаєцький знову повернувся до Антоновича, той все ще стояв, задумавшись біля воза. Нап'ята палатка халабудилась йому на голові, обстрілювана лопотливим дощем. «Чому ж він досі сам не рягає?» – подумав Хома про командира роти. Весь день на рівні з нами рвав собі жили, і вночі не приляже. Хомі навіть жалко стало Антоновича. «Товариш у гвардії старший лейтенант!» Антонович не відповів на ох. Килившись на ящики, він уже міцно спав. Стоїчи спить, дружелюбно усміхнувся Хома, зупинившись за спиною Іван Тоновича, готовий підхопити його на руки, якщо падатиме. «Стій, Антоновичу, стій, тримайся на обох. Тримайся, адже мусиш, бо звалися отут біля воза з власної провини, то ще й кару приймеш. Вранці, перед тим, як рушити на переправу, Хаєцький зробив ревізію на возах і доповів командирові роти про наявну кількість мін. Було по боєкомплекту на кожному возі. Більше не підіймете, поцікавився Кармазин. Більше? зам'явся Хома. Що ж можна спробувати? Правду кажучи, йому й самому кортіло довантажити підводи ще й сотнею мін, користуючись тим, що машини полкового боєпостачання стояли зараз під боком. Адже все може трапитись. Машини можуть відстати, бо ж невідомо, які там гори підуть за переправою. Добре як добре. А коли бездаріж, без скиття заріз. Тоді додаткова сотня мін була б як нахідка. Тома ще до розмови з ротним все це обміркував, прикинув собі оком можливості транспорту. Не випадково він тільки почало світати, взявся за ревізію. Але річ в тому, що на возах, крім боєприпасів, ще чимало місця займало й особисте майно бійців та офіцерів роти, в тім числі й речі самого Антоновича. Як тут бути? В якій формі викласти Антоновичу свої жорстокі наміри? Однак старший лейтенант сам гадав причину вагання хоми. Старшина, я. Негайно очистити вози від усього стороннього. Викидати геть усе, що не може стріляти або вибухати. Натомість довантажитись боєприпасами. Слухаюсь, дозвольте почати. Починай. Замить Хаєцький уже був на возі. Бійці, перечуваючи розправу, обступили його з усіх боків. Якось випало так, що першим потрапив Хаєцькому до рук саме ранець командира роти, обшитий зверху собачим хутром. Ординарець Антоновича шанобливо дивився з натовпу на те хутро. Чи є? Дивлячись прямо на Антоновича, голосно запитав Хома, хоч добре знав, з чиїми речами має справу. Старшого лейтенанта попередив ординарець побожно. Приймай, гукнув Хома ординарцеві і пошпурив йому речі до них. Пропали авторучки, покірно подумав Антонович, мовчки спостерігаючи цю сцену. Всі знали, що в його ранці, крім білизни та чистих зошитів, Наготованих уже заздалегідь для рідної школи. Зберігалася ціла колекція авторучок, що їх дійці дарували Антоновичу після кожного бою. Тепер каюк ручкам. Напевно, всі потрощились. Ну, що ви йому на це скажете? Нічого ви не скажете, сміявся Черниш у вічі Антоновичу. Смійся чужому горю. Радий, що в тебе нічого нема, крім польової сумки. А Хома тим часом ходив по возах, вергав важкі ящики, вичитував за лібералізм їздовим, який, мовляв, приймають на схорону різний мотлох. Чия ковдра? Трофейна ковдра майнула з воза. Чиє Торбисько? Брати блаженки дружно стали перед Хомою. То наше, заявив Роман, кидай сюди. Але Хома, перш ніж кинути блаженківську торбу. Ради цікавості зазирнув таке, що там у ній напхано. — О, людино! — загримів він на Романа. — Сирицею мішок набехав. — Тьфу! — А шкодив би твоїй мамі. Стидав бися з таким мотлохом на переправу в'їздити. — Гляньте, гвардійці, на Романів трофей. — Повен мішок сириці. — Чи не на постронки для своїй тещі набрав? — «Не глузуй, хомо!» — суворо втрутився Денис. «То нагужий для хомотів. Писали ж тобі, що збрує вартілі нікудишня, все німець виграбував, коней запрягають мотуздя. То що ж ти, Денисе, на плечах оце вартіль понесеш? А понесу? То неси, Бог на поміч». Хома кинув блаженкам їхній мішок і взявся за інший. «А це чий сидір?» «Моє, підбіг Маковий» що ти сюди вперти, Мафієвичу? так, наче кістлявого фріца, зашморгнув. То запасне сідло, святкове, не викидай, Хома. Іншим разом Хаєцький безперечно зважив би на Маковеїві просьби, як і Сирота. Хома патронував малого телефоніста і, де тільки міг, виявляв йому своє високе заступництво. Але зараз він був нещадний. Не підбивай мене Маковею на гріх, що мус-то-мус. -мус. ранці та речові мішки, хома добувся нарешті і до свого власного майна. Стоячи на возі, він узяв свій мішок за гузирі, витрусив з нього скарби на ящики, став перебирати. Зміна білизни. Бритва та помазок. Парахаляв відрізаних відзношених домашніх чобіт та полотняний домотканий рушник. Неважке, Майнохоми, однак і йому немає місця на армійському возі. Важка навіть голка для солдата в поході. Взяв гаптований рушник на руки, розгорнув, і гляста калина зачервонілася до бійців далекими рідними краями, тьохнула вишитими соловейками. Патку мій падку! Власними руками я в дошка ці узори виводила. Давно зберігав, а ниньки розлучатися маю. Не осуди, жінко, не осуди, Любко. Пускаю твої вишиті силовейки на високі гори. Летіть, коли вже на те пішло. Не викидай, Хомо, запротестували товариші. Халяви кинь, а рушник залиш. Хаєцький постояв якусь мить, вагаючись, і нарешті послухався ради. Згорнув свою барвисту пам'ятку, поклав до кишені. Небагато заважить. Може, навіть легше буде з нею поході. Все це діялось на провесні, в похмурих придунайських горах. Відтоді вже минуло понад місяць. Хома оговтався, призвичаєвся до своїх нових обов'язків. В гірських переходах він був помітно-схуд, а тепер знову ввійшов у норму, навіть ще більше роздався в плечах, смаглява туга шия напинала йому комір. Гори зостались далеко позаду. Сірий камінь змінився словацьким рахманним чорноземом. Не провесінь, а вже справжня весна дихала навкруги. Їдучи в колонії на далекій вогневиці гаснучого заходу, Хаєцький чуйну ловив ніздрями знайомі з дитинства запахи весняних розпарних за день полів. Пахло рідним поділлям, прісними земляними соками, хмільною силою майбутніх врожаїв. Як усе тут Україну нагадує, збуджено озирався хома на всі боки. Може це ми... Землю вже кругом обміряли, та й знову додому повертаємось. Ти чуєш, Романе? Чуєш, Маковею? І земля, і села пішли знайомі, Нему вже бачені колись давно. Співуча, зрозуміла словацька мова, Радісно задзвеніла звідусіль. Добрий ранок, пане вояку! Здорова була сестру. Десь поблизу бійці віталися словачками. Сагайда крізь теплу дрімоту слухав їхній голос, милозвучний гомін, думаючи, що це, певно, йому ще снується сновиддя. Хіба вже справді ранок? Він повільно розплющив очі і радісно вразився. Просто над ним вся в цвіту Розкинулась віттям тендітна яблунька. немов мов прийшла звідкись вночі і стала в головах. І всі дерева навкруги, що вночі були чорні та царапки, мов би виплетені з колючого дроту. Тепер стояли білорожеві, м'які, святкові. Золоті бджілки гулими тушилися в пелюстках, то ховаючись між ними в чашечках, то з'являючись звідти ще золотішими. Тепле, спокійне повітря Було наскрізь чисте Все пройняте соняшними блискітками Сайда встав Потягнувся Почуваючи в усьому тілі Солодку повноту сили й енергії Зовсім близько, на заході Височили гори Малі Карпати Тянучись могутнім пасмом Десь із півночі країни До самої Братислави. Вночі, коли полк підійшов до них, гори були темними, як зубчасті середньовічні мури. А до ранку вони наче підсунулись ближче до полку, заблищали до сонця камінням, а подекуди вже навіть весело зазеленіли схилами. Десь у гірських глибинах глухо вигримував бій, а тут біля сагайди було затишно і спокійно. Весь Саміївський полк, якому після шаленого маршу нарешті випала коротка передишка, зараз розкошував. Сьогодні він мав одержати поповнення. Штаб полку зупинився вночі в словацькому селі Грінаві, яке розкинулося внизу, понад Братиславським шосе, а бойові підрозділи батальйонів, а в тому числі і мінометники Івана Антоновича, зайняли собі всі сади підгір'я, що нависали над селом, Величезним квітучим амфітеатром. Сагайда, випроставшись між низькими деревами, якусь мить стояв приголомшений і засліплений блиском вранішньої природи.